Izkuntz, gizarte eta kulturan iztasunaren alde, gizartearen, hizkuntzen eta kulturen ezberdintasunen gaiak, labur bidez ekartzen dituen Hendaia Film Festivalak aurten zazpi urte betetzen ditu. Eta azken urteetan, e, begiradak elkarteak sortutako eta bultzatutako festivala izan bada, erranden dugu esendotze bidean, edizio berriau, Jean-François, jifion presidente berriarekin abiatuko dela, Hendaia Film Festivalak elkarte egitura propioan baitu hori. Edo nola ere, eta besteak beste Endaia etxea eta Departartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart hartan babesarekin iraganen da bazazpigarren edizio hau hostegun igandera bitartean eta gazte publikoari begira ere jartzen bada, erranen dugu aurten sail bakarra izanen dela nazioarteko eta lain zuzen eta leian hogei laburumetrai izanen direla, frantziatik espainatik, paragoitik eta euskaderritik ekarritakoak eta aurten ere gai ezberdinak tratatuak izanen direla, aipatu digu antolatzaietan den Angela Mejiasek. Berauk erran digunaz, a lositani you have handicap, Aurten, almen urritasunaren gaiari buruzko lan gehi izanen dira eta azpimarratu digun lanetariko bat Iruniatik datorkigun laburmetrai bat, da Asperger sindromea duten aurri buruzko lana hain zuzen ere besteak beste ere errandigu altzeimerraren heritasuna azere badela laburoso unki garri ederretago gorbat, eta besteak beste ere aipatu du emaztenganako bortizkeriari buruzko laburmetraiak, bakardadeari buruzkoak ere, ba ikusi aldizango direla besteak beste, haurtengo festivalean.. Voilà. Eta nazioarteko atala izanen baitugu aurten, epaimai bakarra ere izango da. Zetane, euh, le president du juri sera Dominique Ladoz, realizator, Olivier Raburden, un actor, euh, Elena Bengoetxea, qui est du grupen apar euh, femme cineasta, Cyriel Balerdi, qui est journalist, e Bernardo Bor, qui lui est realizator. Manjela Mejia sekerran bezala, Dominik Laprez, Olivier Laburden, Lena Benguetxia, segel Balerdi eta Bernard de Bor errealizadoreak ere, osatuko dute, aurtengo e, paimaia. Eta sarien aldetik, ba, ipatu behar, eh, labur metraionaren saria banatzeaz gain, gizonezko eta emakumezko aktore onenaren saria, gidoi onenaren saria, argazki onenaren saria, e, musika originalaren saria, e, euskal gidoi onenaren saria, eta publikoarena eta ikasleena ere emanen direla. Os Ostegun goiz eta arratxaldean ikastetxe begirako emanaldiak izango badira ere, egiak e, ostegun arratsontan gaueko sortzietan bagete zinaretoan izanen dela irekiera ekitaldia, labur metrai sorta bat ere eskeniko dute eta ondotik, ba, ostiral larumateta igandetan izango dira emanaldiak.